«Белград-2002. Якщо на цьому світі справді є пташині сади, то в одному з них мені певного разу пощастило бути. Це сталося в самому центрі Белграду. Я навіть можу подати точну адресу «Студентський Трк-3». Мене туди привела Ат, яка самовіддано готувала цю подію і впродовж багатьох днів розповідала мені, як нетерпляче мене там усі чекають. Роман із назвою «Перверзія», казала Ад, «не може не схвилювати Сербію, вся вона так і накинеться на нього». Ад зачарована Сербією, більшої за неї серболюбки годі собі уявити. Зрештою, що таке зачарована? До чого тут ця милозвучна банальність? Насправді ад просто вросла у Сербію, і тому ніхто не знає Сербії так, як вона. Ад знає Сербію через її мову, а її мову вона знає досконало. Якщо досконале знання будь-якої мови, взагалі можливе. Знати країну через її мову – це знати її всю, дослівно, до найпотаємніших закапелків та останніх прихованих скелетів. І при цьому ще й розуміти її. А розуміти Сербію вкрай нелегко, адже її скелети не надто й приховані. Цебто деякими з них вона просто таки пишається. Але ад любить сербську мову. От у цьому і криється розгадка. До речі, її ад, ім'я, сербською мовою так і дише вогнем. Воно означає дракон. Спробуйте з таким іменем не любити всієї вогнедишної мови. У сербській мові, каже Ад, є десь так 187 синонімів дієслова «кохатися». Серед них є брутальні, лайливі, грайливі, поетичні, кумедні, але немає жодного нудного. На зразок словосполучення «досягати фізичного задоволення» Шляхом контакту між статевими органами. Тут маленький відступ. Згадалось, як один російський поет, перекладаючи мій вірш про забруднене простирадло і чистоту ангелів, загруз на тому ж таки дієслові кохатися і мусив роздвоюватися поміж займатися любов'ю та займатися сексом. Невже росіяни, як ангели? І вони не кохаються. Чому в них немає такого слова? Зате серби кохаються, бо в них принаймні 187 таких слів. І кожне з них волого виспівували дівчата в тому пташиному саду. Скільки їх там назбиралося в тій набряклій щемкою чомкою з немогою в гущавині? Гадаю, також не менше 187. Я ступив у неї рішуче, мов падишах, Ущойно загарбаний гарем, В самому лише нічному халаті на голе тіло. Насправді то була не гущавина і не сад, А факультет філології Белградського університету, Де я мав прочитати студентам, За словами моєї проводирки Ад, Уже враженим перверзією, Лекцію про повернення деміургів Мало хто знає про те, як я не люблю читати лекції З усіх підвладних мені занять це найостанніше І якщо в руки найтяжчої скрути мені раптом доведеться вибирати поміж читанням лекцій та, скажімо, омиванням трупів то я виберу друге Єдина тема, на яку я іноді можу прочитати лекцію – це повернення деміургів. Тобто на неї мене ще сяк так можна вламати, особливо безмежну кількість разів повторивши, що серед слухачів переважатимуть прекрасні, захоплені перверзіями дівчата, які вже упродовж тижнів тільки про мене й співають, іншими словами чекають, не дочекаються. Приблизно такі аргументи стосувала ад, заманюючи мене на слизьку територію філологічного факультету у сербській столиці. Уже на сходах я почув той пташиний грай, що ним повнилася будівля. З тієї хвилини відчуття саду, непролазного і вогкого, всього в ліанах і піхвах, уже не полишало мене. Дівчата, що юрмилися в коридорі, виглядали майже як наші в тому ж віці. Густий макіяж, голі животи, фарбовані пасма. Щойно вжите мною слово «майже» сигналізує втім про відмінність, значно вищу на електризованість. Від них било струмом. Торкатись їхніх животів можна було тільки в гумовій рукавиці. Вони збуджено деміли сигаретами і розмахували руками, ніби, ну, немає в мене іншого порівняння, ніби крилами. При цьому вони щебетали, тьохкали і заливалися трелями всі разом і кожна зокрема. Коли їх почали заганяти до аудиторії, вони обсипали всю урну недопалками з менструального кольору помадними відбитками на фільтрах. Помада. Один з незамінних атрибутів їхнього світу. Початковий елемент у тріаді – помада, туш і кров. На жаль, тільки перший і другий курс устигла прокоментувати Ад, коли ми всілися на подіумі. «Можливо, їм не буде так цікаво, як старшим?» додала вона звідкись із ліва. «До того ж, це в них четверта пара, Продовжила їхня викладачка, сідаючи справа. «Увага вже трохи розсіяна, дається в знаки втома. Перший семестр взагалі геть виснажливий», – ділилася вона знанням ситуації. Але я й сам усе чудово розумів. Для цього не обов'язково бути педагогом чи сексологом, чи навіть педофілом. Вистачає втягнути ніздремен той запах – Різкуватий і ледь застояний запах саду, переповненого птахами. А вухам дозволити цілком потонути в незмовкному ні на мить миготінні пташиних інтонацій. Якби на тому подіумі був лише я, то оголосив би кінець занять або кінець світу і випустив увесь неелектризований гарем на волю, на площі й вулиці. Чи іншими словами, увільнив би птахів з їхніх порозвішуваних по всьому саду кліток. Може, в такому разі я принаймні заслужив би пару поглядів, здивованих або вдячних, чи навіть усмішок або щебетів. Але на подіумі я був не сам, тому підкорився обставинам. Ад надзвичайно гарно подала мене. Це був найвищий пілотаж, і якби я досі не знав цього письменника, мені відразу ж захотілося б його слухати. Особливо цю його коронну лекцію про повернення деміургів, з якою він, поблукавши світами і поклавши принагідно собі до ніг Нью-Йорк, Париж та Лондон, урешті завітав до столиці постмодернізму міста Белграда. Так, навіть мені, напевно, захотілося б слухати цю дивну лекцію, а потім піти на край світу слідом за її автором, його рабиною і ученицею. Але вони не слухали. Там було все інше, крім повернення деміургів. Я підвищував і опускав голос, інтонував патетично і саркастично, витягав з глибин прасвіту із власних кишень акторів та персонажів, тасував їх і підносив на недосяжну висоту, сам дивуючись власній винахідливості та параболічності. А вони дивились у люстерка, підмальовувалися, Писали смси, приймали їх, читали, писали знову, фотографувалися на мобілки, гортали глянець, шелестіли таблоїдами, жували цукерки, часом хихотіли. Не з моїх жартів, але перш усього і понад усім співали. Не змовкаючи, пташино співали у своєму саду, сходячи з соками і випарами.